الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام اجمعين اما بعد نيومبه معلومه mbao تنعطوا سيسي واومني ومسكتي هو مسجد abi Jundub جندب Junada msikiti huu wa Markaz bali ni ujumbe ambao unahusu misikiti yote ambayo iko chini ya msikiti huu Misikiti ya masalafi wa moshi na ujumbe huu tunautoa mimi kwa niaba ya waalimu wenzangu mashehi wa hapa na kwa niaba ya waumini wa msikiti huu ujumbe huu tunautoa fuatiia nyakati ambazo tuko nazo hivi sasa kama alivyogusia ndugu yetu khatibu hfizahullah taala ustadi ali kipindi tulichokuwa nacho ni kipindi nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu tarehe 29 hapo ya mwezi huu ni siku ya uchaguzi mkuu wa nchi hii wanakwenda kuchaguliwa madiwani wa bunge kadhilika uchaguzi wa rais sasa ujumbe wetu sisi masalifu utaratibu wetu ni kubakia katika mstari wa dini yetu bila kuangalia anafaidika nani na anadhurika nani utaratibu wetu sisi wa da'wa hii ni kubakia katika mstari wa Qur'an kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia waliopita asalaful salih hatuangalii atadhurika nani atafaidi kanani maana dini yetu misingi yake ni misingi inayofaa kwenye kila zama na kila mahali ujumbe wetu ni huu ambao khatibu ameutoa ujumbe wa kusistiza amani na utulivu katika nchi yetu sisi tayari kuona utulivu huu tulio kuwa nao katika nchi hii ukichezewa au ukiwekwa rehani na hili ni kwa maslahi ya sisi wananchi wenyewe inawezekana kuna baadhi ya watu wenye madaraka labda madaraka yale kwa njia ya moja au nyingine yamepungua au waliyakosa wanaona potelea mbali kuliko nikose wacha tukose wote au pana watu wanayatafuta madaraka wanaona kwamba wenzao wanafaidi sana na wao wameachwa kwa hivyo lazima na sisi tuyapate madaraka watu hawa pengine wameamua liwalo na liwe kuliko wafaidi wenyewe na sisi tuwe nje ya mchezo potelea mbali tukose wote sisi tukubalian na mawazo haya kwa sababu tu ya malengo ya watu fulani au kikundi Alafu hili jambo la watu wote zaidi ya watu 160 ili kwa sababu ya watu wachache tu hatukubali Ni bora tubakie na shida na matatizo haya na yale lakini tuna fursa za kujitafutia. Tuna fursa za kujikusanya katika mikusanyiko ya dini yetu, tukasoma tukafanya ibada. Kwa hivyo sisi hatutoshiriki katika fujo yoyote ile. Sasa kuna maneno yanayonyenyia tunayopata kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya wanasiasa wanayozungumza na wanaharakati mbalimbali kwamba kuna maandamano yafujo yameandaliwa ya kukwamisha uchaguzi huu wa tarehe 29. Sisi watu wa msikiti huu, sisi masalafi na watu wa Moshi. Na kama we ni katika sisi katika masalafi, ujumbe huu unakuhusu. Hatutoshiriki kwa namna yoyote ile kwenye kitu kinaitwa maandamano. Hatutoshiriki kwa namna yoyote ile katika fujo yoyote. Ikiwa hakuna budi tutafunga milango ya nyumba zetu. Tutakaa na watu wetu wetu Allah. Allahumma salli. Pitisha hili balaa mbaya. Lau pana watu watajitia visoi wakafanya basi sio sisi. Na kama kuna katika sisi ana akili hiyo afahamu kwamba yeye na dawa salafia ni mbingu na ardhi hajaifahamu dawa hii kwa hivyo unatangaza wazi msimamo wetu hapa hatuhusiani na mambo ya maandamano wala fujo za wanasiasa wala hatuko nao sisi tuna misingi ya uislamu wetu uislamu ambao umekuwepo katika nchi hii na katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kabla ya hizi siasa zao wakati huo nchi hii inatawaliwa na wakoloni watu walikuwa na dini zao na imani zao walikuwa na misikiti mashehi walikuepu wakisomo wakisomesha nyinyi wanasiasa na vyama venyu hampo misingi ile ile tayisimamia potele ambaye wacha mtuone wajinga kwamba labda tuna njaa ndio tafsiri ya baadhi ya watu ambao ni waroho, wakizungumza hivi waislamu ah, kwa Kiswahili watu wanjaa hawa ni watu wa michele tu wakatulia bora mtu tafsiri hivi na kweli tuna njaa na mnaona hata miradi yetu inapokwenda kinjaa hatuna msaada wote na wala hatuwa na nyinyi mnajua watu wa hamna barua yetu hata moja ya kuwaomba. lakini huu taratibu tulionao wa kumwabudu Mola wetu kusoma dini yetu tukatulia katika misikiti tukafanya mambo yetu tukawa na utulivu sisi na watoto wetu kwetu hali hii ni bora kwa kuwa ndio iliyolinganiwa na dini yetu na tunaona ustawi wetu ni mkubwa katika hali hii kwa sababu sisi waislamu maisha yetu ni akhirah hapa tunapita njia kwa hivyo unapovuruga usalama huu unatuvurugia ufanisi wa kujiandaa kwa ajili ya akira maisha ya dunia ni maisha ya mchezo na upuuzi na watu kutukuzana vijiti katika maslahi wa inna daral la lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun Allah nasema lakini nyumba ya akhira ndiyo nyumba ya kudumu lau wangalikuwa wanajua tunawalingania wanasiasa na wasiokuwa wanasiasa wana harakati mbalimbali mbali. waislamu wenzetu wasiokuwa wa islam wananchi wa nchi hii hi. na hata wale wa nchi jirani Allah Allah utulivu wetu ni tumu hii tunaomba muheshimu jambo hilo na sisi tuwe ni mfano wa kuheshimu jambo hilo ad-da'wa Inatukataza as kabisa mambo haya mambo ya maandamano mambo ya migomo na watu kujitokeza katika maeneo ya public kwenye viwanja vya wazi kwenye barabara kuu na kuweka vizuizi shughuli zisiendelee eti kwa kwa kukasirika na kuleta mashinikizo labda watawala wafanye kitu fulani jambo hilo sio katika misingi ya dawa tunayolingania na wallahi wabillahi wa kaaba ikiwa haya maneno tunayazungumza kwamba kuna maslahi ya yoyote yule nyuma yake labda ametupa kitu sisi allah tuangamize mchana peupe na naye mpishuhudia ikiwa tuna malengo mengine yoyote au tuna maslahi ya kumtumikia yoyote Mamoja kimamoja aliyemadarakani au aliondoshwa madarakani maana pana watu wanaweza kuzungumza maneno kwa sababu ya kimaslahi sisi tunayatoa haya maneno kwenye nafsi zetu ndani ya nyoyo ya waingie lillahi rabbil alamin kwa ajili ya Allah na hiyo ndio dini yetu na tutayasema haya maneno kila pale ambapo tutakuwa tunapumzi sote sisi masalafi na ndio imekuwa mazungumzo ya masalafi wote hapa nchini hotuba zao mihabara yao darasa zao lugha yao ni moja kwa sababu kisima wanachochota dini yao ni kisima kimoja kata inayodubukia kisimani ni kata moja barabara ya salafijin ni moja lugha zetu hazigongani na maneno haya wameendelea kuyazungumza masalafi kwenye tawala zote ni mamoja mtawala muislamu au mtawala mkristo yani nyuma shaidi tumezungumza amani kutahadharisha fujo wakati watawala si waislamu tena pengine pana malalamiko yanaelekezwa kwa watawala hao kugandamiza baadhi ya mambo ya waislamu Maadhalika tulisimama katika upande kwenye kauli ile mtawala ataheshimiwa katu hakuna fujo ya kumsumbua mtawala kama kuna haki yetu kuna utaratibu wa kudai kama amekosea kuna utaratibu wa nasaha akisikiliza alhamdulillah hakusikiliza tunatulia tumeyazungumza haya watawala wakiwa makafiri kwenye nchi hii tutaendelea kuyazungumza haya haya hata kama mtawala wa leo ni muislamu lugha yetu haibadiliki hakuna lugha gongana kwa sababu ya misingi ya dini yetu ni wasomeli wa moja nisiopoteze wakati alimamu ibn رحمه الله تعالى نا ونجنيو كاتيكه مع علماء وفتب في حديث الامام ابن عيم كاتب الحليه وميتجه روايه روايه حسنة من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا bi hadafira. Ha. Sikiliza haya maneno ya viwango ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alafu yatie kwenye utekelezaji. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wanasema "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote miongoni mwenu atakayepambaukiwa, akaamka asubuhi, haliakuwa ni mwenye amani kwenye familia yake." Asirbu, wanasema watu wa lugha aljamaa, bali wengine wanasema asirbu al familia wake na watoto mtu atakayeamka asubuhi aliakuwa ni mwenye amani kwenye familia yake mu'afan fi badanihi tumanasema. Hali yakuwa ni mwenye afya katika mwili wake la hukutu ya Analo tonge la siku yake portion sio kwamba una uhakika wa chakula cha mwezi au store imejaa chakula cha mwaka la lahu qutu yaumi anacho chakula cha siku yake tu ana uhakika na ration ya siku yake mtu kama huyu mwenye amani kwenye familia mwenye afya kwenye kiwiliwili mwenye uhakika wa riziki yake ya siku mtume sallallahu alaihi wa ali wasema wa fa kana hizatullahu dunya bihadafirha nikana kwamba mtu huyu imekusanywa kwake yeye dunia kwa pembe zake zote Yaani nikana kwamba mtu huyu ana neema zote za ulimwenguni. Wanasema ulama Nikana kwamba watu wenye neema katika dunia hawatoki kwenye kuhitajia mambo haya. Amani, afya, riziki. Hadithi hii imetaja amani. Anaipata amani amekusanyiwa neema za dunia nzima. Ndugu zangu haya ambao yanazungumzwa na wanaharakati mbalimbali mbali. ya kuleta maandamano na fujo kwenye nchi hii. Misingi ya da'wa yetu inayakataa mambo haya. Bila kuangalia sijui nani kasema, nani kakataza, misingi ya da'wa hii. Ukisoma fatawa za maulama wa al-sunna, al -muansirun. wale maulama walioishi kwenye zama zetu ambao walishuhudia maandamano, migomo, wakatoa fatawa za haqq. Msome al tu محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى والعلامه عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى والعلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والعلامه محدث اليماني مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى والفوزان واللحيدان والغديان وعبد الرزاق عفيفي واللجنه الدائمه fatwa zote za maulama wetu wote atahaddaka lete kipande cha fatwa ya maulama wetu ambao wanahamasisha haya mambo ya maandamano na migomo kipande cha fatwa maulama wetu wote kauli yao moja almudhaharatatu walmasiratatu walmudarabatat laysat wasilatan min wasaili ad-da'wa migomo kujitokeza maeneo ya wazi na kwenye njia kuu mambo haya sio njia mojawapo katika njia za ulinganizi wa Uislamu wala katika njia za kueneza da'wa bali wanasema walaysa wasila liizalati almunkar wala maandamano hayajawahi kuwa ni njia ya kuondosha munkar sawau min alhakim awil mahkumin ni mamoja mkali huo maovu hayo yanafanywa na mtawala au watawaliwa maandamano hayajawahi kuwa ni njia ya dawa. wala njia ya kuondosha uovu labda mtawala ni mkandamizaji dikteta fisadi mbinafsi eti maandamano ndiyo njia ya kuondosha uovu wake maandamano hayajawahi kuwa hivyo bal almudhaharat wanawatu wanaosema bali haya maandamano Laisat min aamali almuslimin maandamano si katika matendo ya Waislam wala si katika tamaduni zao maandamano bwana ni mifumo ya kimagharibi hao mnowaiga uko ulaya ndio mifumo yao wanapodai haki kwa watawala wao kwa hivyo haina mahusiano kabisa na mifumo ya Kiislamu sasa kama we ni magharibi au umewiwa na umagharibi au moyo wako umeelekea huko ni wewe sisi ni waislamu wa magharibi sisi hatuwaigi waige kwetu wale makafiri tu prayer iko kwetu hawajajua na wale waliojua uislamu wanajutia kwa nini wao ni kwa makafiri unatuaambia tuwaige wao sisi kwa sababu ya kiingereza chako hicho failure utushawishi tuwache misingi ya dini yetu tuwafuate wazungu la wanasema ulama maandamano ni mifumo ya wa magharibi kwa kauli moja fatawa zote ukipitia sio mifumo ya Kiislamu wao walibuni wali mifumo hii ya kudai haki zao na mambo ya migomo na mambo mengine bali unasema ulama fa mudaharat yazdadu sharru sharra kwa sababu ya maandamano kiuzoeefu ni ulama hao shari huongezeka kuwa na shari zaidi kama kuna shari katika miji mkileta mambo ya maandamano ulama wanasema ile shari iliyopo huzidi maradufu dufu min safki damu maandamano husababisha umwagaji wa damu watu wakauawa watu wakapigwa wakaumizwa au wakaumizana umwagaji wa damu natokea wanahbi al na uporaji wa mali mali zikaporwa maduka yakaufundwa watu wakanyanganywa kutokia hilo wantiha kila a'rad heshima za watu zikavunjwa kwa sababu ya maandamano wa hadmil bilad miji ikavunjwa madaraja yakavunjwa majengo yakashambuliwa barabara zikakatwa miji ikavunjwa bali watarui al na kuwatia hofu watu wenye amani wagonjwa wanawake watoto wazee Haya ni katika mafasi yanayopatikana bali zinakatika ibada tanqati'ul ibadat watehjeru almasajid ibada zinakatika misikiti hamwa tatawqafu turus masomo yanasimama masomo ya, ya kiilmu wanataja mafasi hayo husababishwa na maandamano na wanasema pimeni nchi ambazo zilithubutu kufanya mambo haya sasa ndugu zangu Hawa ndio maulama wetu ambao sisi tunawasikiliza katika misingi yote ya dini yetu. Maulama hawa ndio ambao wanatufundisha akida, itikadi sahihi na tauhid tunawasikiliza. Hawa ndio wanatufundisha alibadat mambo ya kiibada, al islam fiqihi ya Kiislam wanatufundisha hawa. Tunawasikiliza. Wanatufundisha darasa za akhlaq, tabia na maadili ya Kiislam, wao ndio wanatufundisha. Wanatufundisha namna ya kuzika, namna ya harusi, namna ya kufunga ndoa, mgawanyo wa mirathi. Mambo ya kimiamala yote wanatufundisha maulama hawa. Na tunasikiliza fatawa zao. Basi kama sisi ni wa kweli na tunawakubali maulama hawa na si watu waongo waongo wa ongo, wa ongo wa kima tuwasikilize wanapozungumza mambo ya siasa na maandamano. Mbona hapo mnagoma? Mbona mnamtaka Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwenye itikadi? Maana wanaharakati fulani wa Kiislamu, wa kihizbi hivi, watu wa kisiasa, wanawakimbilia yawa kwenye itikadi, kwenye ibada, lakini mbona hamwasikilizi kwenye maandamano na mambo ya siasa? Tuwasikilize kwenye yote, ikiwa wakweli. sisi ni wa kweli. Sisi wa tunawasikiliza kwenye yote. Sasa ndugu zangu, natoa wito kwa Waislamu wenzangu wote hususan ndugu zangu salafiyin natoa wito kwa watanzania wote tusikubali kuichoma nchi hii kwa mikono yetu wallahi alazim Tusilikubali hilo jambo na nane amekwambia kwamba tukiharibu nchi hii Ndiyo tutapata muradi wetu kwamba akiingia huyo fulani unayemtaka wewe ndio maisha yako yatakuwa bora nani amekwambia maneno hayo Nane amekwambia kwamba watawala ndio wenye kushikilia riziki zetu kwa na sawasawa sawa sawa yakulu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam inarizka al la yatlukul abda kama yatulubuhu ajaluhu rizki umtafuta mja kama vile mja anavotafuta na ajali yake kama vile ambavyo huwezi ukakwepa kifo hata kama umezungukwa na makomando unaulindziwa aliye juu madaktari bingwa ndio wenye kutibu au umekwenda nje kwenye hospitali za ngambo za wataalamu wenye vifaa Kifo kikifika wakati wake hutaweza kuzuilika na wamekufa vigogo katika ulimwengu vigogo wenye kila kitu wameondoka basi wallahi mfano wake ni mfano wa riziki riziki yako huwezi ukaikwepa ikiwa imefika wakati wake mtawala wewe nani awe nani utapata na kuna watu wanapata riski wakati watawala ni maadui zao na kuna watu wanakuwa maskini wakati watawala rafiki zao unasema huu jamaa yangu kabisa nimesoma naye mimi mtu wangu tulikuwa naye masikali lakini hatai pande jamaa anabana unakuja kupata riziki kwa adui yako haka za riziki akili sikoafiza au islam ndivyo riziki ilivyo na nyie ni watu wazima mnajua maisha lau maisha haya yangetegemea ya watu tungeshakufa sisi sasa ndugu zangu huu ndiyo ujumbe wetu sisi masala wa hapa Abidhar Hatuna mausiano na maandamano yoyote. Ni mamoja haya 29 au ambayo yatatokea baada ya hapo. Hata maandamano ya kiruhusiwa na mtawala. Hebu angalieni maulamaa wa salafiyin wanapotoa fatawa. Maandamano ya kiruhusiwa na mtawala yakaitwa maandamano ya amani na mkapeo walinzi kwamba hayatembeeni kwa mujibu wa da'wa salafia hayafai. Huyo rais yakisema andamana neni masalafi tunamwambia muheshimiwa. tunakuheshimu mkuu tuandamani hata kama umetoa kibali itakuja kuwa maandamano bila ya ruhusa ya ruhusa tuandamani kwa kuwa maandamano sio nidhamu ya da'wa wala sio nidhamu ya kutetea haki wala kuondosha munkar basi nitaishia hapa na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi waislamu wanchi hii na wote wanaoishi katika nchi hii wabaki katika amani na usalama Allah tuibushie kila balaa ambalo linenyelea miji hii Allah tuibithabati katika dawa hii ya Uislamu na dawa Salafia tuishi nayo mpaka tatujie mauti yetu aqulu kauli hadha wa billahi tawfid wasallallahu salam ala nabina muhammadin